podd PODFANTASK eller, nej, Creed PODCAST så var det. Jag heter Joel Persson och i denna veckas podcast så har jag också med mig Peter Ahonen. Hej Peter. Hallå, hallå, hallå. Och Niklas Sinton Tjena Niklas. Tjena, tjena Joel och Peter. Allt väl idag? Ja. Det är det väl. Solen skiner över både Malmö och Stockholm. Ja, vi är ju 25 grader här nere och ja. oh, det kan kanske bli bättre. Förutom att vi sitter inne i inomhus och spelar in podcast då, Men det är en helt annan sak. Det är kul det med. Precis, precis. Ja, och eh, idag så tänkte vi eh, tackla ämnet eh, moraliska val i spel. Vad du väljer och varför vi väljer dem. Eh, och det kan ju vara lite intressant hur man eh, tänker när man spelar, eller hur? Jag tänker ju att alla väljer som jag. Fast det gör de förmodligen inte. Ja, du visste det visste inte. Det finns många psykopater här framför skärmarna. Ja, det gör väl det. Yes. Så det finns en större andel psykopater bland spelare än andra människor. Ja. Vissa vill ju säga det med mm. hobbypsykopater kanske. Ja, ja precis. precis. Det är det vi men, men innan det så tänkte jag väl att vi kanske skulle snacka lite om vad vi har spelat sen sist. Uh, och jag tänkte, Peter, kan du börja? Ja, jag har ju bara ett svar. Det är så jag har bara spelat League of Legends hela veckan. Det här är inte bra, Peter. Nej, <laughs> jag vet. Men, eller ja, bra är det, det är bevisligen. Jag kan inte sluta spela. Men det blir så. Jag har ju genkompisar gäng också, 5-6 pers, som spelar på samma realm. i West, för oss som undrar. Så... Ja på kvällarna drar vi igång vet du. Det är på Skype som gäller Och sen så är det 5 five on 5 hur, hur många timmar blir det om dagen? Om, ja, det, du inte de, då, om, du om jag inte jobbar, är precis. Jag har, inte jobbat, jag har inte fått jobba jättemycket efter flytten till Stockholm. Där. Men så jag har jag haft vissa vardagar och sen helger, då förstås också. Som som har gått ibland, har det varit hela dagar, tolv timmar. <laughs> Men då har mm. jag varvat av det lite med att titta på Lully medan något också när det är turneringar. Så. Jag tänkte precis säga det, ska inte berätta vad du gör när du inte spelar. <laughs> ja, då tittar jag på Lully. <laughs> Men jag förstår alltså jag har aldrig riktigt förstått LOL. Alltså jag har ju ett gäng kompisar som spelar då, mm. eller har spelat då och varit så här, Men jag, jag, jag förstår inte. Ja, det är ju en per perfekta sortens lag e-sport egentligen. StarCraft är ju populär som individuell sport liksom. det, mm. det är två stycken eh, spelare en mot en liksom. Här är det ju fem mot fem. Så ja. Det är både individuella prestationer och lagprestationer som räknas Så man kan verkligen med en bra play rädda upp hela, hela lagets liksom score Och sen kan hela laget också göra fantastiskt bra När man liksom snackar med varandra över Skype och har bra taktiker och så där ja, okay. Så ja, det är väldigt givande när man spelar ihop och lyckas med någonting Så det är lite som ett koncentrerat mmo i, i ja, liten i skala ja, men det är, jag har ju tagit liknande tidigare till Battlegrounds i WoW och sånt där mm. att man spelar då var det snarare 10 mot 10 eller 15 mot 15 men det var samma princip där att ja. man har så här olika objektiv man ska ta, ta sig in till motståndarens bas och förstör deras nexus som det kallas ja. så har man tre olika vägar man ska pusha upp och uh, försöka få sina egna minions, har man också såna här små NPC-karaktärer som går och uh, fightas upp mot deras bas Okay. Nej, för mitt största, mitt, min största rädsla för LoL är väl att man måste ha någon sorts inne och det har ju inte jag. Nej det har inte jag heller egentligen alltså jag spelar ju, jag spelar ju inte StarCraft av den anledningen att så här stressiga resurshanteringsspel är inte min grej. Här har Nej. man bara sitt eget guld att hantera och så måste man köpa rätt items till sina karaktärer. Och... Det är bara typ micro i det här då? Ja i princip bara micro. För det är det jag har känt eh, också med, med StarCraft att jag, jag var okej okay på Starcraft 1 liksom, innan, innan Brood Wars Men alltså just makrot så här, Man glömmer ju bort liksom, Att man har 3-4 baser och bara, Oj nu har jag inte byggt någonting här på jättelänge oh, här. Man vill bara alltså, vi... fokusera det finns ett visst makro förstås också i LoL det är att det finns en taktik som kallas split push till exempel att man, eh, man har fyra stycken som är uppe här ger vid något, vid något av lanesen och sen så har man en femte som inte är med i teamfighten utan håller på att pusha torn i eh, den bot botten bottenlanen till exempel. Så snikar omkring? Så snikar omkring och får våra minion waves som vi kallas, eh, de NPC-karaktärerna att flytta sig högre upp och in i deras bas för att lägga eh, press på olika områden av fiendebasen Det hade ju lätt varit min roll tror jag, den rollen jag hade tagit. <laughs> ja, man gör det mest arrasa. spontant. Så jo, det är det som är roligt. Det är för jag spela Sögn och spelar Starcraft. för att man harassa så jävla bra. Liksom. Mm. Ja, det är, ja, jävlar när man lyckas göra bra plays eller trollar någon motståndare. Så jag sitter och skriker av lycka. <laughs> men hur, är det som, hur är det som sport att, att titta på? för Starcraft liksom har blivit jävligt stort. Men det går ju inte att komma ifrån att man inte fattar ett skit om man inte kan grunderna i Starcraft. Då förstår man ju Nej. ingenting av vad som jag, händer. Jag, jag kunde omöjligt titta tittat på LOL i, innan jag spelade. Man måste liksom. fatta. Ja, Man förstår ju någon slags rudimentärt liksom vad det är som för sig går på skärmen. Att det är gubbar som slåss mot varandra och sen så händer det saker på lite olika delar av kartan. Men att bara spela. Jag dräckte att jag spelade en dag. Ett par, tre matcher så hade jag Förstått tillräckligt mycket för att kunna titta på det. Sen har uh du -huh. sett tre veckor efter att jag har börjat spela så är, är det ju... Då, sitter, då är man någon slags expert helt plötsligt. <laughs> sitter, -expert. <laughs> sitter Ja, precis. Sitter och skriker. Men varför bygger han en hurricane? För vad fan? <laughs> bygger fel items på gubben Men du har inte provat Dota 2 eller? Nej, jag spelade ju första Dota på VC3 när vi lånade med kompisar och så där. Men... Varken Dota eller hon har jag testat. Okej. Okay. Dota 2 verkar ju vara... De verkar vara helt galna på att komma på så smarta grejer för att få in folk i communityt. Jag hörde om... Jag tror det var på Giant Bombcast. Den amerikanska spelpodcasten. Där är det en som har... Precis på samma sätt som du har börjat knarka League of Legends så har han börjat knarka Dota 2. Mm. Liksom. Och då är det någon slags turnering. Um, som man har köpt något jävla kompendium till och då får man med sig någon liten så här karaktär som är som courier som kan eh, föra items fram och tillbaka så där på kartan som tydligen så här eh, evolvar ju fler matcher man spectater och sånt där wow. alltså, metaspel verkligen på på, Oj. på hög nivå. Alltså han, han sa ju det där, som att han satt och tittade på matcher bara, bara för att kunna evolva den här lilla karaktären som han hade i sin ryggsäck. Liksom. Det finns inget <laughs> sånt avancerat i League of Legends eller? Nej, alltså det är ju ett... de kommer ju med som vanligt liksom patch-updates och nya karaktärer då och då och eh, nya skins som man kan köpa. Det är ju free-to-play. så ja. att, Det går ganska snabbt att farma upp så man kan köpa en, en gubbe för pengarna. Men skins kostar riktiga pengar. Och så kan man, ja, Det går förstås mycket snabbare att få sina karaktärer. Jag till exempel köpte såna här Riot Points som det kallas för 100 spänn. Och då hade jag råd med två stycken karaktärer direkt. Liksom. Så vill man testa dem oh, oh. så är det inte särskilt dyrt egentligen. It begins. It begins. <laughs> det börjar med en hundring, Peter. Ja men herregud, jag spelade Wobby i åt, åtta år. och Där var det ju 130 spänn i månaden. <laughs> så att, var det 130? Då, då höjde de jag dem sen till slut va? eller? Ja, Jag vet fan vad det var. Det beror på dollarkursen kursen också jag har gått upp på den. Ja, just det. Jag tror det var så, 10 år eller någonting när jag spelade det. Mm. Men det var ju innan Cataclyssma. Ja. Jag har aldrig betalat för var. Jag spelade en gratis månad. Sen gav jag upp. <laughs> men det blir ju ungefär det man, man tillåts till att och lägga. Det är ju Så att man behöver inte betala. Och har man väl köpt några karaktärer som man trivs med så köper man inte så, så många fler. Men det är inga karaktärer som är bättre än, än de andra som finns. Nej, för att de som finns gratis roteras varje vecka. Ah. Så det är tio nya karaktärer varje vecka man kan spela. Så det är inga exklusiva köpkaraktärer då? Nej, det är det inte. Det är bra. Mm. Det, det tycker som, jag är trevligt. Det känns som att, så... att MOBAs gör alltså den här spel, då, som Dota 2 och League of Legends och Hona de gör liksom free to play rätt. Ja, det gör de. Definitivt. Tre, liksom, att de, det är inget, inget, inget fulknep. Nej, det ja. tycker jag inte. Och det visar sig ganska tydligt också i att LOL har ju typ mest spelare i världen eller vad det var. de har ju 32 miljoner aktiva spelare i något. Helt ut. Ja. <laughs> ja, det är ju helt galet. Undrar hur många som har gått, undra, hur många utav dem som har gått ifrån Valorant De tappade ja, väl 1,3 ja. miljoner spelare på typ tre månader eller någonting? Ja. Det var väl sakta men säkert förlorar sin relevans helt. Men det är ju sjukt att det har hållit så länge som det har gjort. Mm. Ja, det är det. Alltså det kan ju inte man kan ju inte, inte, alltså, inte köra på samma samma, samma, samma, samma fast bara nytt skinn. Alltså, någonting måste ju hända. Ja, precis. Så att, jag tror att det här är väl snarare en slags nedkok till varför folk spelade. Jag tror att många tröttnade till slut på det här att springa runt och questa bara för att levela sin gubbe och sen efter månader av arbete kunna delta i högsta nivån på, mm. på såna här Battleground-spel. Och mm. det får man ju direkt i League of Legends Bara man tankar ner spelat och sätter igång Det är inte svårare än så Nej det handlar bara om ens egna skills Det handlar inte om hur mycket mm. alltså, Visst det handlar om hur mycket tid man lägger ner Men det är inte så att, att du måste ha gått igenom det här tråkiga För att kunna vara med om det här roliga Utan du kan hoppa in i det roliga med en gång ja Jajamän, det är definitivt Vad kanske inte funkar för dagens rastlösa ungdom Exakt Youtube-generationen <laughs> Tillhör inte vi inte. den, nej det gör vi inte vi vill, tro, vi vill tro att vi gör det Men egentligen är det så här okay, ni, ni, får, ni får hänga med tag nu men vi lämnar er om tre fyra år Precis Då är vi hopplöst efter igen. Det beror på hur rastlös man är ja, ja. Och det var ha? det enda du hade spelat Ja det är tragiskt men sant ja. Nej men så är det ibland Man fastnar <laughs> Ja, du, Niklas. Du har inte spelat lika många spel som förra podden. Nej, men jävla tur det. För att eh, jag kunde inte heja mig där. Vad tog du prata om? Vad tog du prata om precis allt? All äh, the men, games. All the games som jag hade spelat. Jag har ju spelat eh, många av oss eh, är ju samma som jag fortfarande spelar. Eftersom när jag spelar sju spel på en gång så hinner man inte spela klart det ett enda av dem. Men eh, jag har faktiskt lagt lite mer tid på ditt och mitt hatspel, Dragon's Dogma-joll. Ja, just det. Ja. Mm. Som vi har That fått så skit för uh, att vi inte gillar någon av oss. Ja, precis. Jag har ju liksom, alltså, det har ju bra betyg. Nästan överallt. Och det är jättemånga som gillar det. Så här, så jag bara, nej men. Jag ska ändå recensera det. Så jag jag, jag ge mig fan på det. Liksom. Nu är jag 12 timmar in eller något sånt där. I alla ja, fall. Gratis. Det, det, det blir ganska kul. <laughs> ja, Med betoning på ganska kul. Inte så här, oh shit. Okej. Okay. Men det är liksom, när man väl till de här stora, stora striderna. Om man klättrar upp på monstran och liksom hänger sig liksom i, i benet på någon cyklop och stickar honom i hälsorna och klättrar upp och kuttar dem i ögat och sånt där. Då är det jävligt häftigt. Jo, alltså ja. Alltså, jag, jag, jag kan hålla med dig till viss del, men samtidigt så... Det känns... Nej, det känns inte som att det lyfter upp resten av spelet. Nej, säga. det är det som är problemet. Det har ju stora brister. Det finns ytterst begränsad fast travel- så det ja. ofta du springer liksom mellan eh, samma destinationer om och om och om och om igen och, och folk liksom, ja oh, men det är ju skitkul då kan man bli enbart på vägen och så händer någonting och bara, bara ja oh, men det är kul två gånger Men det hade ju funkat om man inte haft de här pawns eh, de här medhjälparna som man, man, man har med sig i sin lilla trupp som hela tiden går runt och säger, oh look here's a wooden finger you should pick up eller, eh, Uh, this tree means that you're here uh, Alltså Som hela tiden bara liksom Inte kan hålla käften Han är rätt pratglada de här jävlarna alltså, Men jag tror att man kan ställa in det där på något sätt Fast å andra sidan så kommer de ju med vettig information Ibland och då kanske man missar det uh, Ja men det missar man ju ändå för att man har ändå Alltså mentalt stängt av liksom att, Ja, men Så uh, Ungefär uh, som jag nu då Ungefär, så totalt ointresserad <laughs> ja, ja Det är väl JRPG va? Ja. ja Eller, fast ja, vad lite, man ska kalla det. lite lite västländsk uh, twist på den då. Ja, men vet. liksom ett, ett en japansk uh, Skyrim möter uh, Dark Souls right. lite grann. Uh, open mm. world liksom fast uh, mer lite uh, Dark Souls när det gäller stider och så här, fast inte alls lika tight. Men är det, är, det, är det mycket karaktärer som är i tonåren? Nej. Nej. Ha, jag har stört vänta om inte Det dem enda, själv. <laughs> ja, man okay. kan ju göra min pån, så här huvudpån, medhjälparen. Hon, hon är en så här tonårig art, archer, liksom. Mm. Men fan, kan jag har typ sett några barn överhuvudtaget i det här spelet. Nej. Det är ju, alltså japanskt, i det avseendet att det är så här typ japansk med västerländsk estetik, typ Dark Souls. Ja. Eh, ah, right. Det är inte det här, inte anime-estetik, inte den japanska estetiken, utan japaner som gör... Uh, ja. Japaner som gör västerländskt liknande spel mm, okay. och, och jag har aldrig syssnat med så mycket Inventory management som i det där jävla spelet oh. Oh. Äh. Ja, Man kan sitta i, i timmar Och bara kombinera saker i sitt inventory För att få ner vikten på all skit Som man har som gör, att så, gör så att man inte springer As långsamt när man ska någonstans För femte ja. gången <laughs> Men det tar ta det. sig, det tar sig. Ja, ja, ja. Ja, ja, jag är fortfarande skeptisk <laughs> Uh, men något om uh, Dragon's Dogma. Ja. Jag har spelat, uh, eller jag har börjat på världens bästa spel igen också. Ooh, Grattis. Mm. Eller just nu är det världens bästa spel för att, tre, <laughs> för att det kostar tre kronor. Egentligen så är det ett spel som ligger på min topp tre-lista och ständigt så här åker upp och ner. Men det är Super Metroid. Oh, ja, just det, det kommer på Wii, va? Precis, det kostar tre mm. spänn på UE. Vi <laughs> vet inte om det, gör, om det gör det nu på måndag när, när ni andra hör det här. Men det gjorde det. Nej jag köpte det i fredags Då kostar det tre spänn. Jag vet inte är hur det. länge det gäller Och man har en Wii U så ska man helt enkelt bara in och köpa Ja det är ingen snack om saken spel, Om man inte har spelat Super Mario då, ja, då, då, ja. Liksom, då, då är det nästan värt att köpa en Wii U bara för. Ja. Eller, ja man kan köpa ett SNES Och ett Super Mario Och massa så, spel för samma pengar Men Super Metroid 2993 kronor Ja, ja. Eh, eh, men det är ju, jag har i princip bara spelat precis i början, men alltså jag bara satte igång introt och fick gå Ja, Som det är vanligt. så jävla episkt. Kanske alltså, spel det... historiens mest stämningsfulla intro. Ja. Det är verkligen inte riktigt... Alltså, just det... stämningen är ju så fantastisk. Ja. Jag är inte ens en retrospelare och jag har ju andra spelare där. Så jag tycker att det är sjukt bra också. Ja. Ja, stämningen är i hela spelet har alltså. sig så... Magisk. Det ska bli spännande att se vad de gör med Metroid-serien till Wii U. Mm. Ja, om de gör någonting. Men det måste de. De måste redeema sig själva ja, efter, ska... efter Other M. Ja, ja. De ska tvätta bort Other M. Ja. Säga? Metroid Prime 4 vill vi ha. Om de ska rätta ja. upp den här skutan som kallas Wii U så måste de göra någonting nu. Ja, ja Det för ska just. komma Zelda och det ska komma Metroid. Annars är det ju... Helt lönnast. Just nu ja. när vi sitter och har det här samtalet så är det ju fredag eftermiddag. Om en halvtimme eh, håller de ju en Nintendo Direct med fokus på Wii U. Ah, så okay. när, när folk hör det här så kanske, kanske redan finns något kul att se fram emot i den här konsolen kan man ju hoppas. Då kanske vi redan har förspott liksom att det kommer ett nytt sällan. <laughs> ja, ja, de skulle fokusera på våren och sommarens spel. Så ja, det är ju okay. nog inga stora grejer... Det blev rätt kort man Ja, men det kanske blir uh, Wario och uh, Airspel, eller... Uh, Cooking yeah. Mama. Cooking Mama 3! Eller var finns det två stycken till Wii? Ja, det är det. Ja. Uh, anyway, det, anyway. Uh, det är det jag har spelat. Jag har inte hållit okay. med så mycket, med. jag har och jobbat och sånt här. Ja, så uh, kan det vara. Så är så det, det. Så det är väl Joel som har spelat mest, kanske? Känns uh, så. Ja, den här, den, här, den här veckan i alla fall. Um, Ja, och när vi ändå är inne på stämning så kan jag väl lika bogga på Metro Last Light eh, oh, som jag sitter det. och spelar för recension. Just det. Eh, Jag har kommit typ fyra timmar in kanske. Eh, men där är också en helt fantastisk nerv. Alltså stämningen liksom, man, man kryper i, i, i den den ryska tunnelbanan under Moskva och och ibland så får man titta upp på, på äh, över en jord och, och liksom se den, den totala liksom förstörda staden och, och möta mutanter och allting annat. Ja. Uh, I, uh, so far, very good måste jag säga. De har väl gjort det med ganska små medel också. Produktionskostnaden är väldigt låg här. Ja, ja det är mycket möte. Det märks inte kan jag ju säga. Nej, det är ju uh, det europeiska löner. vet du. Mm. <laughs> ja, <laughs> mycket möjligt Men uh, nu kör jag det På engelska än så länge Jag tänkte att jag skulle slå på det, det ryska ljudspåret Men uh, ryska spelarna Är väldigt bra Är de bra på engelska? Ja, Aha. faktiskt uh, De har ju den, den, den, den, den givna ryska brytningen såklart, Fake men, Russian accent uh, Iva drag och ryska Men den är inte lika illa som uh, Som i Star Trek uh, Som vi kommer till sen Scotty, eller vad heter den? Jo Nej, Nej, men det off. finns en rysk kakaoffer. Ja, kakaoffer. Han är den sämsta. För det är, är det en rysk som spelar honom. Ingen aning. Men uppenbarligen är det samma i filmen som det är i uh, spelet. Ja, det är det. Uh, det både syns och hörs, men det låter ju. Uh, det inte ja, jag vet. Men det kommer vi inte sen. Uh, men Metro Last Light... Uh, Metro Fantasi. 2 blir det, va? Ja, det är det andra spelet ja. så säger. Uppföljaren till Metro 2033. Precis som bygger på så, boken med samma namn precis, precis. Ja. den är ju inte den är ju inte, den är bara inspirerad av böckerna, det finns ju en uppföljare till, alltså bokuppföljare till Metro 33 man kan ju säga som att, att det, de delas efter första, efter första boken i första spelet så går böckerna åt ett tal och spelen ett annat håll eh, det känns ja. det som det känns som att nu är jag inte helt hunna på det här, men jag tror att Metro 2034, som den andra boken heter Eh en, alltså att den inte följer äh, Atrium äh, som huvudkaraktären i både spelet och äh, första boken heter. Men äh, Metro Last Light följer, fortsätter man följa Artyom. Mm. Äh, på vidare äventyr. Äh, men också små små grejer. Liksom, äh, jag kom ner i på en station och så är det liksom en massa bokhyllor med, med böcker. Så på ett bord så ligger liksom Böckerna, metro 33, metro 34 metro 35 Det <laughs> så här småkul liksom. Jag visar ja. om en tredje bok då. Ja, lite så sådär så uh, Men uh, nej Alltså det känns alltså, Även om jag inte gillar FPS På, på konsol med, med handkontroll Så känns kontrollen också väldigt bra uh, Väl tänkt och, och, och liksom Väldigt uh, Ja, bra Kort, kort. Jag gillar det här med att, med att man har gasmask på sig ja. att man får smuts på, på, på glaset och ja. den kan gå sönder va? Och... Ja, det kan du också göra eller om, om, du, om du kommer för nära på en fiende och, och du skjuter dem till exempel en, en hagelböss eller någonting så kommer det upp en massa blodstänk liksom. du måste trycka en knapp för att liksom, taka bort Det är schysst man måste trycka en knapp Ett aktie, ja, men, så här, en um... action, action liksom du säger det är schysst att det finns en anledning att det fastnar blod på skärmen också. som inte är vanliga konventionella FPS alltid Men precis. Bara, nej, jag har blodstänk på, på mina ögonglober. Ögon jag måste uh, bete bort det. Ja men precis, det, det händer ju bara när du har gasmasken på dig. Och gasmasken har du bara på dig när du är ovan jord. I Call of Duty så behöver man bara stå så stilla ett tag och titta in i ett hörn. Så försvinner blodet. <låd. tryck> det är bara såhär, där bort. Ja. <tryck> och det är också en sån grej jag gillar. Att tar du skada så har du den skadan. Tills du använder någon sorts medicin. Du, det är inte så att du automatiskt genererar. Utan du måste liksom ta en, en, en, en så här medspruta eller någonting. Ja, det är klart bättre än den här vanliga FPS-normen som vi sett de senaste många åren. Tio kanske? Ja, att man bara behöver stå och chilla lite så är det lugnt. Så. Precis. Men det, är inte på den, det är inte på den nivån att, att du skadade dig i specifika kroppsdelar Nej, och det är det inte nej, Det är det inte Fallout eller vad heter det, DayZ nej, nej, det är det inte det, det, är... det skulle jag vilja se mer av Det fanns ju också mm. i det här skräckspelet Call of Cthulhu-baserade skräckspelet Dark corners of the Earth Just det Så ja. var man ju tvungen att, ja, man fick brutna ben och så där var man tvungen att hitta någonting och spjälka upp benet med Ja, liksom. ah, jobbigt mm. Okay, men i sådana spel så, så tänker jag efter, som i Fallout eh, 3 då till exempel. Så är man bara fan, hur många gånger på en dag kan man bryta samma ben? <laughs> <laughs> det är så, det borde inte finnas någonting kvar efter ett tag. Men Nej, visst du, menar, ska man köra på total realism det det jävligt tråkigt att ligga i realtid i, eh, i några veckor eh, och sen rehabträning på det innan man kunde ge sig ut igen liksom. och det, är, det är lite så att man är fast i, i, i, i Moskvas tunnelbanesystem efter kärnvapenkrig ja Precis. Men det är ett steg i rätt riktning tycker jag och det, tycker det, är, det är rätt schysst för att ibland så har jag glömt att jag blivit, eh, blivit skadad och sen som jag har vidare så har jag fått ett skott som har dött. Men vad fan? Ah, just det, jag glömde hela mig. Aha, alltså, men du har någon hälsomätare i alla fall så du kan se? Nej, nej. Du har, alltså, jo, det kan bli lite, lite mörkare i, i hörnen av, av skärmen liksom om du liksom riktigt gillar på det. Mm. Men det är ju inte, inte så att du ser liksom att ja, men nu har du 50% kvar eller nu har du 25% kvar. Mm. Man får på något sätt liksom ändå ha, ha, ha lite egen koll. Schysst. Yes, det, känns men... som, det känns som ett, ett schysst som ett steg framåt för mellanbudgetspel. Mm. Det är ju inget, jätte, ja. är inget Call of Duty liksom. Det har inte nej. så så många hundra Miljoner dollar i, i budget Och det är inget ni, litet spel, det är någonstans mitt emellan liksom. Ja men lite så och ja. det, Men det känns det snyggt känns och det känns stabilt Det är schysst, det är som Stake-spelen också ungefär, låg budget ja. Med hög kvalitet Faktiskt. Just det, jag spelar första Stake, men jag kom aldrig in i det Det var nog för komplicerat för mig tror jag. Fantastiskt. Ja, det är ju rätt, rätt, rätt komplicerat <laughs> Ge mig in om igen nej, nej. När jag skaffar PC ja ja yeah. Sen så spelar jag ju lite konstant personer 4 Golden på min PS-vita. <laughs> Oftast när jag är på väg till och från jobb. Hur många timmar in är det? Ja, Vad är nu? 35-40 i alla fall. Kan, det känns som att det här kan vara typ det längsta japanska rpg någonsin. Det är det säkert mm. inte. Men när folk snackar om det så... Jag är 80 timmar in, jag vet inte. Kanske halvvägs eller något sånt där. Jag vet att jag är... Uh, jag men jag är väl jag är väl knappt 40 timmar in uh, och jag har om det är två eller jag tror det är två eller tre uh, karaktärer till att låsa upp uh, så man det kan är ha en sitt... timmar liksom ja det är 40 timmar nu är nu har jag liksom inte alltså, nu har jag ändå tagit min tid och inte liksom på något sätt uh, sprungit igenom någonting men ändå. <laughs> det ser ju <jag> lite ändå. <laughs> men det skjutte ja, i timmar och inte ens har fått alla karaktärerna det är verkligen ja, nej, men jag jag jag jag liksom. jag gör mitt, mitt, mitt och, och sen så är jag i, i jag jag jag jag jag jag jag och jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag så jag jag jag jag jag är ju jag spel, eller jag jag som jag jag jag jag jag jag jag jag eller jag jag jag jag jag det låter ju helt sjukt och det låter jättekonstigt och jättedåligt. Först så hade jag engelska lektion och sen så spelade vi basket och sen gick ni ner i en dungeon och sen dog någon och sen så gick jag på dejt och man bara, va? Va? <laughs> ja men precis. Så jag tänkte jag också innan jag började spela Persona 4. Och det är liksom... Ja, nej. Jag, jag, är, jag är hookad i alla fall. Men vi kan gå vidare i alla fall till ett, ett indie-spel eller inte ett indiespel, det är det inte förresten. Ja, nästan indie, i alla fall Det är um, Spider Studios, tror jag de heter. Som har gjort ett spel som heter Mars uh, Warlogs. What? Lite, ja, det, jag bara sa det på Steam. Och bara låg liksom ibland Featured. Och så, det är ett... Uh, men tänk dig... Var det Greenlight att green spela eller? Nej, det är det inte. Utan det är samma som gjorde... Uh, det är samma studio som gjorde uh, Of Orcs and Men. Aha. Som kommer oh, Som, vi aldrig, som är... vi aldrig fick Nej, precis mm. uh, Men detta, detta är ett betydligt mindre projekt Tänk dig lite Mass Effect Budgetvarianten Jag tittar lite screenshots nu, så alltså, det ser ju jävligt Det ser ju snyggt och påkostat ut Mm, alltså Det är ju ett snyggt spel i, i mångt mycket. Tyvärr så är väl eh, mitt största problem är väl men samtidigt blir det lite comic relief men det är ju röstskådespelarna på alla som inte är huvudkaraktärer. Och ibland så är väl huvudkaraktärerna också lite kackiga. Men <laughs> Vad handlar det om då? Eh, eh, man, är en, man, är, man börjar på ett fångläger på Mars eh, och Mars är uppdelat i två fraktioner som krigar med varandra. Eh, och så just Jag har inte kommit in jättelångt i det Men eh, man håller på att liksom eh, Planera sin flykt därifrån. Så man spelar En huvudkaraktär som jag bara för att inte Kommer ihåg just nu <laughs> eh, eh, Men han Det kommer en, en, en, en Ung kille liksom Helt ny eh, och, Roy Temperance eh, Ja tack Roy Temperance jag, jag har ja. sidan uppe här medan du Tack. pratade så. Just <laughs> som, det, jag inte, för... som jag inte har sett spelet innan ja. Den andra snubben som kommer Är en, en kille som heter Innocence uh, Och så ska man då använda hjälp att och, och fly från, uh, från det här fångläget För att komma tillbaka Och så är det ju också mycket så här Med dialogval Och, och vad man säger Och, och, och hur man Alltså hur man vill läsa olika situationer och så vidare eh, Precis i början så när, när Innocence kommer så är det en, en stor fet man Som ska göra honom till sin bitch Och då, då, då kan man liksom gå in och så kan man säga liksom, Nej. Eller så går man in och säger Nej men det där ska du inte göra Sen så kommer man ut på en gård och så ska de slåss Och så kan man välja att antingen slåss mot dem Eller liksom tillkalla vakterna Eller om man kan försöka prata med dem eh, Jag spörde skit nu. dem Rätt. Ja, precis. Så att. Nej, men det verkar lovande. Jag har spelat ett par timmar och har liksom börjat komma igång med mina grandiosa flygplaner. Mm. Mm. När kommer Det är alltså vad jag saknade Chronicles of Riddick-spelet när det kom. Jag kommer att tänka på spontant skit på ja, de ja. fängelse ja, ja, precis. Detta släpptes 21 april. Okej, så det är ganska nytt. Sen så har under radan. Ja, nej, jag bara råkade se det på Featured-fliken eh, i, i Steam Store. Och så också så här med, medelbudget-spel. Ja, men så. Det, men jag kan förlåta mycket i det, alltså, särskilt det rö, dåliga liksom För att, ja, men de, de, de klämde liksom sina pengar på folk works en män Och det där och är, är jättebra. Ja, just det. Av det som jag har spelat, så att. Uh, Vad kostar ja. Mars Warlogs? Uh, 1999 euro. Så 600 Det är billigt. jag tycker jag är helt färd. Absolut. Yes. Uh, och sen har jag också då spelat uh, Star Trek. <laughs> uh, men det kan man ju säga mig och uh, Niklas Defair uh, spela. På, på bloggen Vi gjorde en liten call in video uh, där vi pratar, som ett rätt kackigt uh, Typ Gears of War Kopia fast licens på oh, Startsväck mm. Det är väl Mer eller mindre uh, Vad det är, <laughs> tyvärr Ja uh, yeah. Det är ju det är inte för intet att vi inte vi börjar spela, eller vi börjar snacka om, om högklackat och, och klänningar och goboshovotka <laughs> under spelarskång. Det var så tråkigt alltså. Ja, det var väldigt oengagerande och större kontroll. och alltså, du ska hålla in en knapp för att du ska göra en action. Du ska inte bara trycka på en knapp, du ska hålla inne den. Ja. det är klassiskt. Vi startar där, så nej, nej. Nej, äh, kolla videon på på Men på är synd ändå. Star trek universum är inte så proppfullt med potential. Alltså, men de lyckas aldrig göra riktigt bra spel på det. Nej, men det är väl det här filmlicensspelträsket som är så svårt att, att göra ja. någonting. Jag skulle ja. vilja ha ett Star Trek som alltså, så här, typ, alltså, open world-ish. Fast du liksom åker runt till olika planeter och kan springa runt och... Mm. och ha det sig. Ja MMO det finns ju va. Ja, precis. <laughs> ja. Finns det, men finns det någon som spelar det? Ingen har Jag testade det faktiskt när det var i beta. Hur kändes det? Uh, för jävligt var det. Okay. det var riktigt dåligt. <laughs> det är så svårt jag... att göra ett bra startsexspel. Ja, jag vet ja. inte. Bara om ni kunde se inte av mig motar och fokuserat lite mer på rymdskeppen, ha lite mer som ett Eve Online fast i i mm. våran kvadrant som det kallas i, i serien. Precis. Eller är det nog varit helt intressant? Absolut, fan. Lite diplomati mellan äh, klingoner och romulaner och mm. sen flyger runt till och utforskar rymdefenomen och så vidare. Ska vara mm. helt Precis. down with that. Precis. utforskaren vill man ju ha i, i Star Trek. Liksom. Det är, ju ja, ändå, det, det, det är det. ändå det hela serien bygger på. Precis. Det? Ja, ja. nej men uh, ja, det är väl ungefär vad jag har spelat. Var det allt? Bara fem spel? Eller var det? Fyra? En, två, tre, fyra. Ja. <laughs> Fy <fan. laughs> jag har spelat lite små pusselspel och sånt också, men det räknas inte. Nej, det räknas inte. Vi kör ingen Niklas nu. utan vi. Är... Nej, nej. Jag, jag, jag tänker att vi, vi kan väl ta en liten paus här och så kommer vi då tillbaka till våra moraliska betänkligheter efter den här lilla musikpausen. Ja, då var vi tillbaka och eh, då tänkte vi väl slänga oss rakt in i veckans ämne eh, moraliska val. Vad väljer vi och varför? Eh, och eh, ja, vi tänker vi mycket på, på spel som till exempel Mass Effect, Fallout eh, och, och de lika spel där man liksom ja, Morse, eh, Warlogs som jag pratade om innan. Eh, hur man väljer och varför man väljer det. Ja, mycket liksom spelar vi onda eller goda. Mm. För att det är, där, det är där det ligger oftast fortfarande när det gäller spel. Du är antingen ond ja. eller god. Precis. Så det kommer väl in på lite gråzoner sen med The Walking Dead och sådär också. Där jag tycker att det går åt rätt håll. Precis, precis. Så att, men... Niklas och Peter, ni har ju hittat någon, någonting på internet. Någon sorts mm. forskning, eller vad ska man säga? Ja, Peter är ju... Eh, långtida studenter, eller har varit båda två. Eh, lite så här, eller vad säger du Peter? Ja, jag gillar gillar att läsa lite <här> längre artiklar över. Ja, men precis. Lite forskning och såhär. så här. Eh, det finns ju forskning på det här. Eh, om vad vi väl vad vi väljer och sådär. Och jag kan säga jag personligen är nästan alltid god. Eh, oavsett vad. Och hur är det med hur ser du ut? Jag är oftast väldigt stygg. Första genomspelningen också. Är första genomspelningen framför allt. Eh, brukar jag alltid vara så så elak som jag kan vara. Aha, det det. Jag, alltså, man kan säga att jag hamnar lite på mellan där och jag tenderar att dra mig mot vad Mass effekt skulle kalla för Renegade då, då. fast jag tar, liksom, jag tar liksom snabba beslut som ofta innefattar våld och har dåligt humör allmänt så där, men jag vill oftast göra på det stora hela the right thing så att säga, när det kommer till storyn mm. man, man har något slags gott mål i sikte men man är ändå någon slags badass ja, men det känns ju som att man har man har ju ofta liksom växt upp med just i spel också att det goda valet är det rätta liksom. det lönar sig alltid att välja det goda Rent spelmekaniskt Du kanske får något som är bättre mm. När du är god Men så är det inte riktigt alltid längre Nej, Nej det är ju inte det Jag kan ju känna det själv att Just som man säger till exempel Fallout 3 kommer jag ihåg När man fick välja Precis i början för man välja om man vill Spränga Megatown eller om man vill rädda Megatown Min, mm. min, och min första tanke var Ja men det kanske blir jättedåligt sen när, när, alltså när spelet fortsätter Nej, äh, fuck it, jag spränger skiten. Och, och det var liksom bara, ja men visst, det hade ju en viss inverkan på, på liksom hur min karaktär var och hur folk liksom uppfattade min karaktär i, i spelvärlden, men det hindrade ju inte mig rent eh, för att nå liksom, slutmålet med spelet. Och Det tyckte jag var jävligt nice. Det är jävligt schist. Stora förändringar i spel som eh, alltså stora val som ändå inte är breaking så att säga. Precis. Ja, det där är ett ganska bra tillfälle faktiskt att beskriva hur, hur jag funkar i sådana spel och sådana val i Fallout. med är just det där att spränga Megatown eller inte? Det jag gjorde när han föreslog det var att jag helt sonika drog upp pistolen och sköt honom i ansiktet. <laughs> ja, det är också ett ja, Och då gjorde jag varken eller. Så det är inte så här att jag startade uppdraget och varnade staden eller startade uppdraget och utan gjorde det inte alls för att det kändes som ett bättre rollspelsmässigt val att bara vad fan står här säger vi är liksom i den här ogästvänliga laglösa och hårda världen där folk inte sig så mycket om sånt så det kändes som att i den här världen kan det vara en naturlig grej också att göra tredje sak och ta upp i stolen och skjuta dem i pannan Absolut, så ett du gjorde ett gott, elakt val Mm. Precis, och det påverkar inte spelet så mycket heller på, på så sätt. chaotic good Ja, ungefär. Och jag menar, spel är oftast lite låsta när det gäller sådana val. Så att jag, ibland kan jag välja att inte uppleva uppdraget om det innebär att jag liksom, ja, dödar questgivaren eller någonting istället för att han är väldigt verkar ond eller något sådär. Mm. Spoken like a true RPG-er eller <laughs> alltså, det <laughs> finns På tal om... På om Megaton och Fala 3 uh, uppdraget heter power of, The Power of the Atom Just och se. är med i, i den här forskningsartikeln som jag som jag googlade mig fram. Ja, så varje uh, Som Ja, precis. Som en uh, film och digital media uh, assistant professor, uh, jag vet inte riktigt vad det översätts till på svenska på uh, universitetet i Waco eller University in Waco Baylor University i Waco, Texas eh, han har i alla fall gjort en studie på 110 eh, studenter eh, olika från olika liksom som läser olika kurser och olika eh, olika kön Så här 55%, 55 kvinnor eh, 84% lita eh, och mellan 18-27 till år eh, han har låtit de här tre eller de här, tre, de här personerna spela tre stycken scenarion ur tre olika spel. Ungefär en kvart långa. Då. Det första är No Russian-uppdraget från Modern Warfare 2, Call of Duty. Ja. Nej, det, ja. Ni känner till det här när man, eh, man startar ja, på en flygplats med ett maskingevär i handen och du är med terroristerna och du får valet att bara meja ner Eh, oskilliga människor. Men du måste inte göra det. Det var ett ett, ett ett ramaskri i, i pressen det var, där. Det har jag känt direkt. Utan precis. Like, precis. Mm. Eh, det andra de fick spela är just eh, uppdraget The Power of the Arm från Fallout 3. Där man då eh, får välja mellan antingen eh, ja, den här staden som heter Megaton City som är byggd eh, runt en icke-detonerad atombomb och man får välja då antingen äh, antingen att äh, vad heter det? Desarmera bomben som är det goda valet då såklart. Eller att spränga den som man spränger i hela hela stan som är ja, det onda valet det är klart. Mm. Äh, tredje äh, tredje och sista är då äh, ett uppdrag som heter Free Labor också från Fallout 3. Äh, från DLC Into the Bit. Jag har inte spelat själv. Ja, jag har ju spelat. Det jag faktiskt sett bra. Mm. Där finns det tydligen ett eh, scenario eh, där det finns eh, slavar som är eh, smittade med en sjukdom. Eh, och det enda sättet att bota dem eh, på är med hjälp av blodet eh, från deras eh, slavägares mm, dotter som är ja, en det låter ju helt sjukt. Ja, det, det var lite. komma ihåg ja. Någon säger det. Man måste då kidnappa den här webbisen. Ja, eller. Eller inte. Liksom. Och att kidnappa den är det onda valet då. Fast att du räddar de här slavarna. Och att inte kidnappa den här bebisen är då det goda, det goda valet. Men. Och då visade det sig då till slut att. Det handlar. Alltså det finns två olika sätt att se på det att han den här forskaren då hittar två olika sorters spelare några som man kallar för morally activated alltså moraliskt aktiva eller morally disengaged alltså moraliskt oengagerade så att säga och det är beroende på liksom, ja men folk säger så till exempel ja men det här, jag, jag blir tillsagd att göra ett uppdrag jag gjorde det för att det spelet sa att jag skulle göra det. Då är man då moraliskt eh, oengagerad. Eh, men om man då. Någon annan säger då liksom att ja, jag valde det som är den här bomben för att det var den rätta saken att göra, liksom då är man mm. moral, moraliskt aktiverad. Och då visar det sig att är du moraliskt aktiverad, så är det en jättehög procent eh, 82,9% som alltid väljer det, eh, det goda valet. Medan 17,1 väljer det onda valet då. Medan när folk är moraliskt oengagerade så ser det tvärtom ut. Då är det 64% som väljer det onda valet och 35,7% som väljer det goda valet. Och då mm. tänker jag att det, det verkar som att det är liksom själva spelet väldigt mycket som bestämmer vad man kommer, vad man kommer fatta för beslut. liksom. Ja, det finns ju, alltså när jag lyssnar på det där så är det ju det två låter stycken, krångligt, men nej, ja, två, hoppas ni det, det, det. Det, det, det. är två stycken olika moralfilosofiska ståndpunkter i det. Mm. det är, först det är att alltså, att rädda slavarna är ju ett utilitaristiskt val. Där att det det Precis, som det hjälper flest falligt, ja. Ja, det som hjälper flest folk är ju det utilitaristiska valet. Alltså det som mm. gör mest gott det är att rädda slavarna medan att kidnappa ett barn är fel enligt den andra, alltså det här eh, kategoriska imperativet som det kallas mm. eh, att det, det finns ett rätt val som alla bör sträva mot mm. eh, även om det eh, är sämre på det stora hela så att säga så att eh, det finns spel som har olika tagning på det mm. taget. det är därför tycker jag om fallout, då, de att de har just, det där är ju eftertänkt att det är två olika eh, moraliska eh, val att göra där när det gäller moralfilosofi. Ja, precis. Och jag får känslan av att det liksom, just i spel att de valen man gör beror på helt enkelt hur bra hur bra designade valen är. Det, ja, det också. ja, det också. Och jag tror också mycket på hur bra designat spelet är på att, att dra in spelaren i den världen. Precis. För, alltså, blir du indragen i en värld och du känner liksom att du vill du vill uppleva världen och du känner liksom som en del av världen. Då är det ju klart att du tänker mycket mer på, på dina moraliska val. Mm. Så I den här undersökningen då det är det till exempel 25,3 procent av personerna som kategoriseras då under de som tycker att it's just a game. Mm. Då är en person som säger så här, I kidnapped a baby. I just felt like doing it because it was a video game. Since it wasn't reality, I didn't put a ton of stress into making the right decision. Så, nej. Mm. Liksom, Intressant, ja, alltså. Den personen då Engageras inte av just det här spelet Eller den här eh, Delen i det här spelet Och därför väljer man då kanske Fan vad kul, kidnappa en bebis, det kan ju inte göra i verkligheten Men då kan jag göra det här liksom Ja, det men där så är det... man är emotionellt engagerad Så bara, så bara ah, men Jag kanske skulle kidnappa en bebis nej, nej, nej, jag kan inte, det går inte jag har ju, det, här, det är ett ganska bra exempel I hur jag däremot spelar GTA för där det där blir ju istället alltså oundvikligen någon slags psykopat. Mm, I att men, man jagar jagar in korvgubbar i gränder och misshandlar dem och tar deras pengar. Bra <laughs> exempel på spel som skapar psykopatet tror jag. Ja, men det är därför många tycker om det. Men alltså jag, jag tror det ligger någonstans i GTA så ligger det att det skaver så förbannat att spelar Nikolbellich så god medan man samtidigt ska mölja ner snutarna med människor med ett vrålande Stup i kvarten Nej, det går mm. inte. Nej. Så just det där blir någon slags bestämd moral man ändå reagerar på att det finns ju gott och ont man ska fan inte göra på ett visst sätt och sen bara dra bovla med sin jävla chocka kusin. <laughs> <laughs> det är ju liksom lite som i No Russian uppdraget där. Det är liksom normen i det här spelet är att skjuta på allting som rör sig. Så jag tror, inte ens, jag tror inte ens att jag faktiskt, precis i början av det här spelet, jag tror inte jag reflekterade över att det var flyende, oskilda människor jag sköt på för att jag bara började peppra mig en gång och sen bara, oj! just just fan, jag är ju på en flygplats liksom. Uh, här springer folk bara. Ah, ja ja, okay. om jag har redan börjat skjuta, jag kan fortsätta. Ja, am... men det är också, jag tror också det har att göra med liksom hur hur alltså just det här med värdbyggande och, och liksom hur du dras in i, i, i spelet. Alltså, det har är en helt annan ingångsvinkel i ett Call of Duty-spel än vad du har i ett Fallout eller Skyrim eller ja, precis. Vilket annat RPG som helst liksom. Det här har jag faktiskt också läst en studie på, just det moraliska val. Spännande. Jag går in lite mer på det här, alltså om morallogik. Speldesign är ju lite konstigt på det sättet att oftast så går det ju efter det känns som det här kategoriska imperativet som Immanuel Kant kallade det Och nu har jag väl sagt mitt smarta för 2013 så att jag kan säga någonting akademiskt igen 2014 kan jag säga. Men, alltså att, att nämna att jag också har lätt kant fast jag kommer inte ihåg något tillräckligt för att kunna typ citera. Och jag har Nej, bara men. hållit mig på min kant. Men, men hur som helst, alltså att det finns en högt stående slags platonsk idé om ett moral som man alltid ska sträva mot oavsett vad det är som händer i den verkliga världen. Liksom. Att ett av exempel, den här studien är skriven av en man som heter Peter Rauch. Eller Rauch, eller vad det nu är. Han är alltså en... Rauchen? Det är <laughs> Rauchen. Han för koppen. Ja, precis. Han är... Det är en Masters of Science i komparativa mediestudier vid MIT. Som han har skrivit den på. Mm. Det är... Han har gått in... Först och främst använder han mycket Fable för att beskriva. Fable är ju... Bra ganska mycket ett bra exempel på sånt, moraliska val. Ja, där är det bara gott eller ont man väljer och det finns liksom ingen mellanting. Speciellt i eh, trean, ja, nu har jag spelat men, det. Vet, jag, är för, jag har bara spelat ja Jag har spelat ettan och tvåan ah, okay. lite grann. Men mm. hur som helst, det är en del väldigt märklig moralogik i spelet. Att man ska övertala eller döda någon och sen ta ett föremål i dess det, det, Detta resulterar i god eller ont om man dödar eller inte. Liksom. Eller kanske inte ens finns det valet. Men sen så, beroende på vem man ger föremålet till, så räknas det som god eller ond. Så, om jag mördar Aha. någon och själv från deras lik, så är jag ond. Men detta vägs upp om jag ger det till rätt person. Aha. Vil vilket är ganska märkligt. Dödandet i sig är också ganska ofta draget till ett gameplay. Men ibland används det också som en slags ganska illa valtillfälle tillfälle, som någon slags moralmätare. Att, typ, dödar du någon karaktär som har en, en story bakom sig så är det ond. Men är det den här bullen bara som inte har någonting med sig så slår man ner honom med ett svärd istället så är man god. Mm, han har varit, han har, varit lite, han har framstått som lite elak någon gång under spelet. Då är det okej okay att sticka ett svärd i magen på ja, honom. Ja, eller, eller så har han liksom inte fått någon slags liksom, presentation överhuvudtaget. Men just Och sen det. liknande rollspelselement också att man ska till exempel leta rätt på en bortsprungen make till en så här bekymrad kvinna. Och så hittar man hennes make i sänghalmen med en annan. Och så erbjuder den här mannen en muta för att inte säga någonting till henne. Och då blir det den här, en, liksom en typisk kristen -moral att du ska göra det rätta och det är att säga nej till pengarna och ange mannen. Då det är det goda gjort. valet. Det är det goda valet. Mm. Att göra tvärt emot, då är man ond och börjar växa hård i pannan. Liksom. <laughs> Så... in, inget som helst tanke på, liksom, på vad man, de inblandade nej, nej, nej. Tycker, utan Det är det, det... det som är det. Som det... Ja, absolut inte. Han kanske levde i något slags helvete med sin fru och, eller bara rent avslutat älska henne. Om liksom, utförsöket var i ren desperation i så fall att han ville att för, kanske försöka rädda den sista gången. Det är liksom inte helt skrivet att det är en klassisk horbox som försöker köpa sig fri. Men Fable skönar ju lite personligt, det är lite fel fel spel att och kolla just moral för att där är allting antingen svart eller vilt. Liksom. Ja, ja, visst, absolut. Jag tror att Intentionen var väl bara att använda ganska arbiträra händelser och sen forma en karaktär som god eller ond och bli ett ängel eller ett svin. Det, men det var, det var inte det han sa. Att... <laughs> det är aldrig vad han säger. Nej. Men det, det här drar till sin extrem i Fable 3. När man, man blir ju kung i Fable 3. Spoiler för Fable 3. Jag vet inte hur gammalt det är. Uh, hur som helst. En, en stor del av det där spelet spelar man ja, men som kung och bara sitter på sin tron och fattar olika beslut. Och då är det alltid det goda beslutet innebär att någon blir glad men du får mindre pengar i statskassan och därför är du mindre förberedd liksom, för att rädda världen. Och Aj, så blir det, det så här, om och om igen och man och blir och man blir så trött. Det är liksom så enkelt. Man bara, men, ja, det, går, det går aldrig att vara snäll och tjäna pengar på samma gång liksom. Fast det är tvåan här så det är ett av de här som Peter Rush tar upp. Alltså det mest absolut bizarra i det är vid det här tillfället med den här otrogna mannen. är att Man kan ju berätta pengarna och sen så kan man ändå gå och berätta för frugan. Och då går man plus minus noll i ondska. Samtidigt What? vad spelaren har gjort är att han är både mutbar och inte håller sitt ord till den otrogna mannen. Det borde ju vara en dubbel ondska tänkte jag. Precis. Så ah, det är lite molinös eh, moraliska logik där. Jag vet inte om jag skulle vilja träffa honom, så han är verkligen lite läbbig. Ja, Allt där är ju vad heter det, helt fristående från varandra kategoriska imperativ. Liksom att du ska inte ta emot mutor, du ska göra rätt för frun. Men gör du bägge samtidigt så blir det så liksom, det blir helt konstigt. Det finns liksom ingen komplexitet i det hela. Det blir noll. Ja, det blir, ja eller som sagt, allting är ju moral och beteende är långt svårare än vad det här imperativet som ja, Kant hade föreslåd. Liksom. Det, det känns är som mycket att det, svårare. Där, det blir komplicerat just när det handlar om spel och saker ja, som är programmerade, för att, spel... för att det är ett plus och ett minus. Gör det ja, ett spel... plus och ett minus så är det på noll. Spel går är i sin så. natur digitala ändå på något sätt. Och ja, det är båda av att... noll eller ett. Programmera ett slags komplicerat moralsystem är förmodligen ett... kanske omöjligt till och med. Förmodligen, Ja, ja. Men, men jag tänker så här, vi har ju, nu, nu har vi ju fått höra lite om, om, om eh, kloka män som har skrivit långa uppsatser om, om, om det här. Men och, och vi, har ju, vi, har ju, vi har ju sniffat lite på hur vi själv spelar. Liksom, eh, Niklas spelar alltid god, jag spelar alltid ung. Eh, och, och Peter är någonstans i mellan. Men Men varför... Varför spelar vi? Alltså varför tar vi de valen som vi gör? Alltså Niklas, Vad var tänker du när du sitter i, i, i Fallout 3 och, och tänker att nej, men jag ska desamera den här bomben, jag ska inte spränga Megaton? Det, dels så är det nog det här, det här gamla eh, som, som man liksom har fått inpräntat i sig ja, men sen alltid att... Eh, ja men do the right thing and good things will come to you jag vet inte, jag vet inte varför jag svarade på engelska gör, men gör, alltså, gör rätt för dig och så, så kommer det tillbaka liksom i flerfalt ja. ehm, och, och ofta är det ju såhär, rent ur ett sånt här jag ska vinna det här spelet perspektiv ja, men, så, i äh, Bioshock till exempel nu mm. får du ju lite lite mer äh, av sån här Adam den här äh, poängen om är man är god och räddar Little Sisters än om man offrar dem. Det är bara att det tar lite längre tid. Och då är jag så här. Jag ja, men jag måste maxa det här liksom. Ja, då är jag god. Nej, men... du får mer. I Bajoköket fick du mer Adam om du offrade dem än om du räddade dem. Men. I slutet på spel, spoiler. Så. Alla de du har räddat, de kommer ut med. Så här presenter till dig, typ ammunition och med Adam Ja just det, och du får det under spelets gång också får du Precis. presenter som lämnas vid de här och då, jag tror att den totala mängden Adam blir liksom mer mm, jag, med det också. jag tror men... det lite lite lite mer, jag tror att det är nästan plus minus noll men det är lite mer, och då, liksom, då vet jag okej, okay, jag får lite lite mer om jag är god då är jag god Men det vet man ju inte när man börjar spela eh, börjar Nej, show. man får väl det hintat Sådär, liksom att okay. ja, men någon säger någonting som man kan tolka som att, ja, om jag räddar de här så kommer det komma någonting gott. Aha, ja, det, det missar jag ju liksom. Första gången, jag, jag släckte ju alla lite så. <laughs> första gången jag spelade en <laughs> chock. Men sen är det ju sådär. Som vi, och sen, ja, sen så är jag sådär som vill se den här utopiska världen och så här också. Jag vet förr när man. Om uh, Just Fable är ett sånt himla bra exempel uh, När allting blir liksom Grönt och fint när man, uh, när man är god och så här. Jag gillar det här det så speciellt Det handlar mycket om grönska för mig tror jag Onda mm. <laughs> och goda val Väljer jag no goda val i ett spel Så vet jag att är det är större chans att det kommer att vara lite blommor Eller ett träd eller något gräs som växer upp Som spel Om du hade kommit snubblat över ett spel där, där allting hade blivit grönt och fint Om du hade tagit under val hade du gjort det då Ja men ja kanske Ja. Det har varit intressant. Eh, och det blir betong och lava liksom om, om man väljer ond Black and white är ju det perfekta exemplet. Jag Aj, tycker jag det är skittråkigt att vara ond där för då är det bara mörkt och man ser ingenting och det rinner lava överallt liksom. Men det är jättefint och grönt och så här. Jag gillar, jag gillar, jag gillar min, hela mitt fönsterbräde här fullt med en massa krukväxter. Det är mysigt liksom. Jag undrar om det är lite därför som jag spelar lite så här halvond ibland, att jag vill visa att det kan bli bra även om man tvingas ta dåliga beslut. Ja, <laughs> liksom. precis. Du är lite ambivalent där. Ja, men alltså jag gör väl mest av det att jag vill ha någon slags komplexitet i det hela. Det, och går utifrån vad min... Jag sätter mig väl, försöker sätta mig in ganska mycket i karaktärer jag spelar. Liksom. Jag designar karaktären ofta i fallout så får man liksom göra sin karaktär. Då ja. bestämmer vad han är för. Samma sak om Oblivion också. Man bestämmer mm. vad han är för typ och då brukar jag också ganska snabbt fantisera fram ett personlighetsdrag och så vidare. Och spela efter det. Det blir ja, ju det ganska, ganska ofta liksom. Det är definitivt rollspelaren i dig som, ja, eh, jo, som kommer fram så. där och sätt, lägger på attribut som, på någonting som egentligen inte finns. Exakt. Det, det blir väldigt lätt så. För, för att få en roligare spelupplevelse för sig själv. Liksom. Ja, precis. Så om jag är en spelare i 20 så är det ju ofta att jag liksom gör inbrott och, och skäl saker i Oblivion. Men... Eh, Spelar man någon slags ärofylld krigare så är det ju snarare att man uh, låter bli sånt. Även mm. om typ alla så spelar och blir annars typ, av, oh free stuff, oh free stuff <laughs> <laughs> Så försöker jag undvika det. Så att det, det går efter karaktären och Mer karaktären än med världen för dig. Ja, precis. Mm. Joel då? du Varför är du alltid ond? Är du bara som bit Människor som inte jag är tycker om krukväxter. Bitter gammal gubbe. <skratt> <skratt> Nej, det är väl inte. Jag är inte så mycket för krukväxter heller, men det är väl för att jag har svarta fingrar och typ de där. Men jag vill väl så här fast det. Ja, men det är ju för min, min kärsam på handen. Hon, hon, hon, hon kan ta hand om dem bättre än vad jag kan i göra fall. Nej, jag ser det mer som ett, ska jag säga, ett psykologiskt experiment på mig själv. Uh, vi, ja men vi, vi kan gå tillbaka till, till Megatown i Fara 3, liksom att. Först, alltså, första gången jag spelade så fick jag liksom det här framför mig. Och instinktivt så tänkte jag, men, och så tänkte jag, jag vill, att jo, men det är väl klart att jag inte ska Spränga Megatown Men som var det för ja, men, Alltså. Vad? Hur känner jag kommer jag känna mig? Om jag gör det här. Och så. Mm. Ja, så jag fortsatte jag med uppdraget. Jag fixade allting som jag kände att jag behövde fixa i Megaton och sen så åkte jag iväg till det här hotellet där, där, där man där man är när man spänger Så man sitter på balkongen där. Man sitter på balkongen på övre ordningen liksom och så bara ser man den här stora svampen så bara lyssa och det är så Det var alltså just att få för reda på den där känslan. Jag först kändes det så jävligt jävligt surt. Alltså, fan, ja men det här gjorde jag liksom. Eh, och liksom, just det här att konfrontera sig själv, konfrontera, jag tror, precis som många säger, oh, det finns gott i alla människor, så tror jag också att det finns en, en, en mörkare sida i alla människor. Och, och för mig så är det nog mer en, ett uttryck att, att få utforska den mörka sidan inom mig. Utan att behöva gå ut på gatan och slå ner folk. Men precis, så, det, det hade jag väl antagligen inte gjort i vilket fall för att jag är, är rent, ja, rent sagt för feg för att slåss. För snäll. Ja det för också feg. tror jag. Men, men alltså jag, har ju, alltså jag har ju väldigt mycket, jag kan känna många gånger att jag har väldigt mycket aggression och väldigt mycket liksom argt inom mig många gånger. Och då kan det vara helt skönt att bara gå in i Fallout 3 och spränga Megaton. Och bara... <laughs> alltså, som någon sorts så här. Det har liksom blivit en. En, en... en Ja, men efter, efter den första gången jag spelade Megaton och började liksom tänka liksom på: Men vad, vad gör de här valen för mig personligen när jag, alltså, när jag, när jag ser vad som händer av de här valen? Men, och när jag liksom tagit det till mig så kan jag liksom istället. Utnyttjar dem för att på något sätt ventilera. Eh, ventilera liksom olika tankar och känslor som jag har i mitt huvud. Eh, så är det är väl lite mycket därför som jag oftast liksom går på, eller många gånger går på, på just en, en und, und inriktning. Jag tror absolut det ligger <skratt> någonting i det där. Man behöver en spelen bra som en spegel att titta sig i på det sättet att känna igen och ac acceptera vissa aggressioner och onda tankar som kanske finns. Ja men absolut mm. har, i alla fall om inte annat utforska dem ja, och, visst, och, och se liksom ta ett annat till exempel uh, Walking Dead uh, kommer jag ihåg uh, när jag spelade, men det spelet spelade ju däremot uh, väldigt nära till hur jag själv hade resonerat. Mm, det gjorde jag, jag också. Jag hade ingen som helst tänka på nu ska jag vara nu ska jag vara god, utan det var liksom så här, jag, jag liksom gjorde bara, ja, den där ska vi ta, och, ja, där ska vi välja det, och så vidare, och så vidare. Det är ju så himla svårt där också, eftersom det finns inga goda, onda val, och det är det som är så jäkla bra. Ja, men För precis, Då Det folk mer, ja, hur skulle jag gjort om jag var här, om jag var Lee, eh, Everett då, huvudkaraktären, precis. vad skulle jag göra, liksom, det är inte så här, och Uh, fan, vad skulle hända om uh, Lee blir asond och bara död alla? För att det går inte. Nej, jag har försökt, jag har försökt spela om det du två gånger. Du döda alla? Nej, men jag har försökt spela om det två gånger. Och var och en gång jag gick in, liksom intentionen var jätteund. Och det funkade inte alls. Jag, tänkte, jag men du går in och försöker ha intentionen att bara vara så god som möjligt. liksom. Och det, det gick inte heller. Utan det var bara, jag, men, jag kan inte spela om det spelet för att jag har redan spelat det en gång som jag. Alltså som mig. Mm. Och, och, och på någon mån så har Telltale liksom lyckats med att cementera mig i det spelet där. Och så jag kan, jag kan inte spela det igen. Det kanske inte är ett spel som gör sig att spela om? Nej, jag tror inte det. Men jag tror väl också att jag har inte spelat det spelet, men jag kan tänka mig att det är mycket som i Heavy Rain också. Att, att onskan ligger i världen snarare än att spelaren och att man måste bara hantera det på ett visst sätt. Yeah. alla mina val jag gjorde i The Walking Dead gjorde jag så här försökte försök komma på okay, vilket val är bäst för gruppen in the long run. Så att mm. säga. Det blir aldrig så här, vad gagnar mig nu? Men det, det, är, men är det, är de det är ju så, alltså, precis som det är i verkliga livet att vissa olika våra filosofier går att applicera bättre vid vissa olika tillfällen. Att ibland precis. så är det ju det här att det här är fel, du ska liksom inte ja, vissa typ politiska saker så är det fel att göra så och så. Men mm. och sen ibland så måste man dock tänka på det goda för det stora hela istället Precis. vilket kan vara fel vid ett annat tillfälle mm. Jo, nej men absolut Det är ju. Alltså, jag kan ju stå på bussen och ha betalt eh, pengar och så får jag fel, fel eh, växel tillbaka, så jag får betydligt mer om jag har betalt tillbaka okay. det kan jag ta, men eh, om jag ser någon, någon som liksom står och, och detta hände för, för ett gängar år sedan, men det är så. vi var ner på centralen i Malmö och så stod en kille och verkligen bara skrek på sin flickvän, tror jag att det var. Och hon såg liksom i hörna bara ihop på sig. Och jag bara sa, nej men det här är inte okej. Så jag hittade en vakt och sa, du, du kan kanske gå och kolla det där. Och så gick vakten fram och så bröt upp det liksom. Ja, eller hur? Men det är olika liksom, ska skalan på hur illa precis, det är. precis. Precis. Mm. Så att eh, liksom, en busschaufför i Danmark har inga problem att sno lite pengar ifrån, men... Dansk jävlar. <laughs> men, eh, men en kille som står och, och skäller ut liksom, sin, sin uh, flickvän efter notor på allmän plats, det, det, är, inte, det är inte helt okej. Okay. Där mm. hade du liksom, i, om ditt liv var ett spel, hade du fått en ond och en god. Ja men lite så mm, har varit... du varit på noll helt plötsligt Fast Nej, du det. har gjort en så, så, Ska man säga typ en god gärning Som är mycket större än vad den onda gärningen är Ond så att säga Ja precis och, och Det beror väl helt klart i och för sig Det kanske är någon som tycker att det är det värsta som finns Och uh, ta för mycket växel Ja det är också <laughs> Men sen så hade du också fått ett, ett gott poäng Om du hade gett den där stryk <laughs> Genom att ha misshandlat honom så att han blir, som, blir typ ja, men förlamad eller något sånt där. Då hade du fått extra många goda poäng. Mm. Alltså, så de, har gjort mycket, de har inte hjälpt mig så mycket i fängelset sen. Nej, det är jävla tur att rättssystemet inte funkar som, som tv-svetsmoral. Alltså. Eller hur? Det, Nej. Har ja, det har varit lite jobbigt. Oj. Jag efterlyser eh, dels mer eh, gråzon- val som i då uh, The Walking Dead Så visserligen blir det svårt i, i spel som inte är typ interaktiva uh, berättelser ja precis mm. uh, också vill jag ha mer jag kommer ihåg när du sa det här med Megaton att man kommer till den här balkongen och tittar på den här spräng i staden nu, när du säger det så kommer jag faktiskt att ihåg att första gången sprängde jag ju faktiskt Megaton Ja, det Men, jag tror, fan. men jag, tror inte, jag tror inte att jag fattade att det faktiskt skulle hända innan det hände. För att det är en sån stor grej. Och bara... För det var den enda stan jag hade varit i i, i spelet då. Nice. Och jag bara, men det här är ju typ huvudstaden. Och så bara sprängde de den. Jag bara, men vadå? Nu måste ju spelet ta slut. Jag tänkte att men det här är så, liksom, nu är det game over. Men jag bara, är det fortsatte ju. Så sånt ja. efterlyser jag mer. Alltså... Uh, moraliska val som har stora konsekvenser i spel, mm. alltså på riktigt stora. liksom. Ja, det, det här försvinner från, från, ja men bokstavligt talat försvinner från Jordens yta. Liksom. Jo, men för så var det. Ju. Alltså, ja. mega tom försvann ju. Massa PC och så nu. Precis, det, liksom potentiella quests och vendors, allting är liksom. Ja, precis. visst. Och followers och, och hela chattet. Mmm, För På tal om olika val, så jag kommer att tänka på det precis nu. Jag undrar hur GTA 5 kommer att bli Ja, med tanke på att man har tre olika karaktärer. Ja, just när, det. när jag spelar det så kommer jag förmodligen, om jag känner för att gå på en rampage någonstans, då kommer jag ju byta till karaktären förmodligen. Istället för att <laughs> göra det med den här familjefaden då. Han man försöker spela lite mer som moraliskt god, medans mm, just och om det. man ska Nej. gå så byter man till den andra. Just det, han som är liksom indragen i det men inte riktigt vill. Och så är ja, den här, men, visst, här visst inget, han är Han är ju gammal bankronare, va? Men jo, han har jo. någon slags air över sig att vara lite godare. Tjuven med ett av guld. Liksom. Precis. Medan den andra killen han, han typ såhär wife wifebeater och lite flintskallig bara. Exakt. Som verkar så. vara total psykopat. Och sen den unga, unga gangster killen som uh, han kanske hamnar någonstans mitt emellan. Han verkar skitcool. Ja. Jag kommer nog spela sådana monomäst. För han känns ju mest San Andreas. Ja, helt klart. <laughs> det är det, jag, är jag, känner. <laughs> det jag känner. Grove ja. ja. Street for life, baby. Jag har ju, inte, jag har ju... GTA 5 lite på min sån här media blockout som jag... Så nu har jag fått reda på mer om GTA 5 än vad jag förlåt. visste. Nej, det är lugnt <laughs> lugnt. Men ja, hur som. Jag tror dock att alla karaktärer kommer tvingas göra ganska våldsamma och äckliga saker. Och sen så blir Ja, det var det inte Rockstar som, Nej Som är Nico Bellic då, att man i ena stunden... Sju reda människor och i andra så är man och kassa liksom. ja. jag, jag tror inte att Rockstar kommer uh, göra någonting åt den disconnecten. Utan Nej, jag tror jag tror det kommer vara precis som i de gamla. Jag tror inte de tänker på det. Nej, men jag, jag tror att jag, eller jag, jag kommer förmodligen kunna påverka lite mer själv genom att kunna byta karaktärer i alla fall. Mm, man ska kunna byta karaktär typ nästan som helst. Eller? Ja, precis inte oh, Det räcker helt galet. that's a crazy shit. Ja. Yeah. Nej, för det, alltså just, du tog upp uh, Heavy Rain innan. Mm. Och där var det ju alltså där var ju också en, en någon sorts moralinbakade. Alltså jag kommer ihåg när man körde som detektiv, när man stod i den här convenience store uh, närbutiken. Ja, ah, just. Det. Mm. När det pågår ett ran och du kunde liksom välja att inte göra någonting och du kunde välja att försöka uh, smyga, på smyga på honom och Slå ner rånen. Ja, precis, precis. Och, och det var ju också sådana här. Alltså, det är också såna grejer som. Ja, man, man insåg ju, om man då misslyckas med att slå ner så hade du ju rätt grava konsekvenser. <laughs> <laughs> uh, ja, det var ju också ett spel som jag. Som jag försökte spela om, som det gick inte riktigt. Det kändes nej. inte som ja, inte nej, okay det är, att spela om i, det. Inte rätt. Kanske tänkte, nu, något år senare. Jag tänkte jag skulle försöka få honom till att spela det som inte alls är en gamer. Mm, jag har ju börjat på det. Mm, eh, okay. Men vi kom bara en session in, tror jag. Sen så, ja, vi hinner inte ses så mycket när vi ses. så då vi ja, viktiga det. saker för oss än att jag sitter och tittar på någon och spelar Heavy Rain i <laughs> Jo, vi <mig laughs> känner igen det där lite. Ja. Men någon gång sen. <laughs> ja, precis. Hon kan få spela Beyond Two Souls kanske. Det kommer ju i år. Jo, oh, just det. Mm. Oh, oh, yes. så jag det. Det mm. mm -hmm. mm -hmm. yes, yes. kommer men. nog bli... Eh, jag hoppas ju på att det kan ta det här med moraliska val eh, vidare. Men mm, mm. lite på ett sätt som Heavy Rain faktiskt gjorde på sin, på sin tid. Det Men är, också, är lite, ja. lite lite rädd för. för det är ju att av de tre som man sett så har det varit en hel del actionbetoning. Jag hoppas ju bara att det är så att säga. Det kan nog ja, vara det eh, och, och håller hoppet uppe. För Eller så kan det vara så illa att de har tagit till sig Av, av de högljudda idioterna På internet som säger nu, Heavy Rain är bara som en film Som man får klicka lite i Man får inte skjuta någonting känns ju inte riktigt som David Cage är killen Som, som så här, faller för Internetgrupptrycket Jag hoppas inte, men det kan ju vara så att det finns utgivare Som gör och ja, som, som i sin tur ställer krav men Fast på andra sidan så. Så, så Heavy Rain sålde ju Betydligt mer än förväntat Ja, det gjorde eh, kanske. När, när det, det, det kom, eh, kom jag ihåg att jag läste någon artiklar om att det hade sålt eh, väldigt, väldigt mycket mer än vad, vad, vad de hade ens förväntat sig. Det Vilket är, är, är fantastiskt kul. Fantastiskt bra spel. Något som jag undrar över i, i Beyond 2 Souls är dock hur, hur det kommer att påverka moraliska val i och med att det finns något övernaturligt nere också. Det är tillför ju mm. en dimension av eh, konstiga val, skulle jag säga. Mm. Men det är ju, i, jag vet inte om har spelat Fahrenheit jag har inte gjort det men uh, jag har ju hört väldigt mycket om det. Det finns ju också, det finns ju övernaturligt med i det. Uh, inte jättemycket men det finns. Men jag tyckte att det funkade bra ändå. Det var ju uh, övernaturliga i Heavy Rain också har jag för mig att jag har läst någonting om. Uh, det finns något här Youtube-klipp med bot, uh, klippta scener som inte hamnade i uh, slutprodukten av spelet. Jaha. Där det visste också, nej, det är inte helt hundra men jag har för mig att det skulle vara någonting övernaturligt också i, i, i någonting där. Okay. Alltså vad, vad jag menar är ju att eh, om, eh, nu vet jag inte alls hur, hur storyn ser ut och hur, hur funkar med spöken och sådär, men det är ju något slags, någon slags vålnad med någon slag. Ja. Vilket i, i sin tur... Eh, medföljer ju med den våldalen också att det finns en spirit world och ett liv efter döden och var på att, att tal folks liv kanske eh, inte ses på lika oblidt. Liksom. Nej, just det. Eller att det kan få andra konsekvenser. Ja, precis att det tillkommer otroligt mycket moraliska perspektiv utav en fantasy liksom. mm. Det kan, kanske blir inte blir så att spel eller att människor som man har i L kanske kommer tillbaka. Liksom, i... ja, alltså, de är inte borta från spelet utan bara för att man har gäll men utan kanske kommer tillbaka på denna plan. Ja, alltså, st stora <laughs> frågor går ju visserligen att ta tacklas ta ta <laughs> men eh, jag tror inte att man kommer kunna få samma sorts diskbänksterialistiska, moralfilosofiska val i det Nej. spelet då i så fall. Det kan visserligen komma små domestic tillfällen där man tvingas göra lite krångliga val men eh, Ja, vad jag säger det det kan komma att tillföra en annan dimension i och med över naturliga saker. Ja. Ja, nej. Det skulle bli intressant att se. Oavsett. Otroligt intressant. Väldigt pepp. Ja. När ja. kommer det? I höst, va? Har väl inte kommit ja. något release-datum men det sägs väl att det ska komma under 2013 i alla ja. Ja. ja, precis. I år ska det väl vara. Men vi får se. Det jag gillar... Också en sak med moraliska val. Jag gillar sådana små moraliska val. Som kanske inte, små moral, eller som inte är moraliska val direkt. Men jag tänker till exempel på Heavy Rain igen. inte tillbaka mm. till det. Uh, när, man, när Ethan har hämtat upp sin son från skolan. Man kommer hem. så här Och han vill bara sitta och titta på tv. Och man får välja precis som man ska göra. Ska man låta honom titta på tv? Ska man tvinga honom att göra sin läxa? Ska man, ja, ska man laga det. mat? Vad ska man laga för mat? Så här, healthy snack liksom? Eller ska han bara få en, en jävla pizzabit? Eller ska han dricka läsk? Eller... Ja, ja alltså det, det, där det var där, sånt Bara den scenen tycker jag var bland de mest hjärtskärande i hela spelet. Ja. Det så, han är så otroligt tung i den stämningen med att hans döda fru liksom. och sen så ska han gå där och göra små, små hushålliga val liksom och, ja. och fortsätta sitt liv. Ja, han hade det är stark påverkan. Väldigt ja, välmålat väl på det sättet. 8 oktober 8 oktober, ja precis Vi du hittade också. Weekend something. <laughs> ja, precis Sneaky, sneaky ja. Och William The är med Ja, just det mm. Viktigt, riktigt mm. mm. Så alltså, jag tycker ändå att Ellen Page är fantastiskt Jag, är, jag gillar henne som skadspelska Jo, ja jag tycker Det ska hon bli är... så Svår att inte gilla Ellen Page Ja, faktiskt <laughs> Ja, det kan man nog säga Men, men, så är det Mm har -hmm. ehm, vi med att säga om vår, vår moral, Våra moraliska val Nej Så. Inte mer än att jag skulle gärna Vad heter det? Höra vad våra läsare har att säga om det Absolut Ja, precis. Ja. Vad väljer ni och varför? Det här är ett Alltså äh, Det här är ett ämne där äh, Spel anknyter ganska bra till en allmän Mänsklig diskussion Absolut. Mm. Alla har ju Någon åsikt äh, om det här Precis. Om man någonsin har spelat något spel med något moraliskt val. Och det har ju de flesta gjort som har spelat spel de senaste tio åren. Precis. Definitivt. Just det, jag kom på precis faktiskt att i äh, ett spel där man har mycket moraliska val som kanske inte har så mycket impact på, på spelupplevelsen i sig men äh, det är ju faktiskt Catherine. Äh, ja, det är också de här man... små, äh, små valen. Precis. Och sen så mellan varje så säga, puzzle så sitter man i ett byggpås och så får man en fråga. Eh, till exempel om din flickvän var, var, var otrogen, vad skulle du göra då? Eller, och så är det liksom så att du får välja mellan eh, eh, svart eller vitt. Och sen så, så är det det du väljer liksom. Ja, det är verkligen antingen eller? Ja, precis. Jag tänkte uh, mer på det här på din Där är det också en massa val. Just, ja, just Om du, du får sms från din, din älskarinna eller vad man ska säga. Mm. Och så kan du välja att antingen uh, titta på dem, svara eller... Och hur du svarar kan du också spela till ett del. Mm. Uh, och det är gratis på ps just nu. Så att... ja, jag kom precis på att jag har ju det fan installerat mitt PS3. Jag tror jag ska bryta mm. min lol här nu och faktiskt spela ett annat spel. Ja, mm. men... Uh... Jag kan rekommendera. med det. Jag tycker det är ett, ett schysst spel. Jag gillar ju också annars en knasiga pusselspel. Men... Jag har en Collectors Edition. Det är Catherine. Just det. Det nice. fick den Ja, nu recensionsexet. Det ja. var en stor edi Collectors Edition-låda. Jag vill ha den t shirten den tishtän, du kan få min men den är för liten för mig så den är nog för liten för dig också nej ja, men jag vill bara ha t-shirten ja du, du kan få den den ligger i jag använder den andra t-shirten faktiskt som så kan jag hela morgonen i språllor t-shirt mm -hmm. ja, det har jag gjort med den här också men jag kommer inte göra det den är rosa och det står <laughs> rave på den Det är inte riktigt ja ja <laughs> <laughs> ja, ja men ja som sagt vi har läst eller lyssnare. Uh, får jag jättegärna kommentera uh, vad ni tycker om good, bad and everything in between. Vill vi ha, nöjer vi oss med de här svarta och vita gott, gott eller ont eller vill vi ha mer uh, Walking Dead, alltså mer gasgana. Precis. Vad vill ni ha? Hur vad vill vi? ni ha? Och medan ni tänker på det så tar vi väl en liten musikpaus så kommer vi tillbaka alldeles strax. Yay. Bungle, I'm so happy in the jungle I refuse to go Don't want no jailhouse Shotgun Fish hooks Golf club I got my spears So no matter how they coax him <laughs> I'll stay right here They have things like the autumn bomb So I think I'll stay where I am Civilization I'll stay right here Ja, det här var väl det mesta av det bästa vi hade att säga om våra moraliska val. Eh, som sagt, ni får ju jättegärna kommentera eh, på inlägget. Eh, dessutom så får ni jättegärna gå in på iTunes och eh, ge oss en rating. Eh, och skriva en glad kommentar där också. Det hade väl varit trevligt. Eller, hur, det vore ja, super, alltså. eller en arg kommentar om man nu vill det. Ja, ja, vi, vill ja, en, vi vill ha någon kommentar. Vi vill ha lite feedback. <ratheter> <ratheter> <ratheter> äh, vad som helst. Vad som helst. Vi fick ju en liten hälsning från, från Trash uh, på Twitter nu när vi sa att vi skulle spela in. Ja, just. Det. När han skrev hej, Createpodden. Ni är en av höjdpunkterna varje vecka. Så, <ratheter> <ratheter> varannan vecka, så, är det. Trash så är det. Vi träffade ju Trash. Äh, jag förra helgen du och jag Joel när vi var i Göteborg på Rättsspeedsmässan. Just det. Fulla uh, var vi. Och glada. Och, och glada. Och attackerade den stackars stackars mannen. <laughs> uh, men han tog det du, bra tyckte. jag. ber om ursäkt om jag var lite för full och glad men uh, det var bara så kul att se dig. Ja det var det Äntligen, faktiskt. Liksom. Han håller på just nu med att det är nytt av sitt av replay. Mm. Jajamän som kommer det. alldeles, alldeles uh, strax håller på sig. säga men i uh, slutet av maj har han sagt. Mm. Ja. Så inom kort på Crate.se och på hans sida replay.se. Deepback.se. Replay är mm, yeah. något helt annat. Vad fan säger jag? Replay heter, ju. replay heter inlägget. Mm. Ja. Mm. Mm. Just det. <laughs> Så är det. <laughs> Så är det. Uh, just det. <laughs> på Twitter får man ju gärna höra av sig till oss också. Absolut. At Eller Crate.se Ett litet. Skulle inte man kan ha punkter i Nej. Twitterna? Nej, eller kunde inte i alla fall. Jag vet inte om man kan. Nej, Tyvärr. Nej, så är det. Vi eh, finns ju personliga också. Joel. Ja, just det. At Tefnord. T-E-H-F-N-O-R-D. Mm -hmm. Och jag är lite mer traditionell. och heter att Niklas Sintorn. Och jag heter också traditionellt nog att Peter Ahonen. Mm. Så man kunde bara säga att ni är liksom dålig, ni har dålig fantasi. Ja, helt klart. Det skulle kunna vara så. Kan ju vara så. Ja. ja. yes Och vi finns ju på Facebook. Eh, Shade essay. Yep. Eh, bara söka. Ja. Yep. Där kan man ju också. Och Lika. Vi har ju jag faktiskt en, eh, en Steam-grupp. Kommer jag ihåg nu. Att jag startade för en massa. Eh, det är väl typ över två år sedan. <laughs> ja, just det. Ni som eh, använder Steam, ja det är inte jag. Just det. Vi som är PC-spelare. Ni som har råd med PC-datorer. Mitt steam har bangat ur nu på något sätt. Och sen Malin, Svampriket Malin var här och loggade in på sitt konto. Ja, det förvånar mig inte. De saboterar precis överallt. Swear to God. Jag försökte ju sabotera deras podcast nu i veckan. när Jag var ju med lite som gäst i svamprikets podcast. Men Nej, jag lyckades inte sabotera. Jo, jag saboterade i, det, i den mån att jag bara snackar om flipperspel i en tv-spelspodcast. Det var roligt. Så man kan säga att du flippade ur. Jag flippade ur. Flippade ur. <här> <här> <här> <här> I alla fall så heter vår Steam Group uh, Kraid.se uh, Vi har hela 12 members. Ooh. Join the ranks. Ooh. <här> Det finns ju en Youtube-kanal också, där vi ja, väldigt se. sporadiskt lägger upp sådana här Kraid-kollar-in-videos och sådär. Men det, det mesta av det hamnar, man ju, hamnar ju på Kraid.se om man nu ja. är där inne och kollar. Men det är bara söka på Kraid.se på Youtube också så finns ja, det Precis. Där. Och där finns ju den nya videon som jag och Niklas har ju lagt upp med startråk. Ja, just det. Vissa gateshär och hur tråkigt det verkar vara. Ja, lite Det vi och vi, men du Joel och den andra Niklas. Tysk Niklas. Som påstår sig vara den första Niklas. Vad heter det? Vi skulle väl kunna tipsa också om nästa podcast som kommer vara ett specialavsnitt. Ja, Som Sanna kommer att hålla i en Minecraft-special med lite gäster vi får se vem som dyker upp där. Jag, jag kan kanske med att spela lite Minecraft. Det är ganska mycket Minecraft. Sanna spelar som besatt och sen så tar vi någon relevant gäst med oss också. Mm. Ja. Det Ja, vi första det. gästen i så fall. det blir spännande, mycket spännande. Det blir spännande. Det kan ju vara jag som inte har spelat med en 15 minuter och Minecraft <laughs> på PS6. <laughs> ja, den hemliga gästen. <laughs> <laughs> Va hype upp för våra läsare nu att vi ska ha en gäst och så är det Joel. <laughs> ja, precis. Dun, dun, dun. <laughs> Nej, den var inte... Ja, jo, var den. Ja, det Och på de två så kan vi väl tacka för oss eh, för den här veckan och eh, önskar jag på återseende om två veckor. Mm. mm. Och har det gött där ute i sommarvärmen eller inne i Monitons sken? Ja, precis, det är så jävla bra. Ja. Ja, det är fint. Tack och hej. Hej, allihop brrrr